כפול של ה-Rולינג uh, סטונס, גם כן אוסף, uh, אוסף uh, להיטים שלהם. כן. אחד משני התקליטים האלה, אני קניתי לראשונה, כשהייתי בן 12, 13, משהו כזה. זאת אומרת, לא מזמן. כן, משהו כזה, כן. Uh, אני לא הבנתי בדיוק את התוכנית הזאת עם סתם, סתם לשמיע שירים או לדבר כן. מה זה תקליטים בשבילי, או... בשביל... למה אנחנו מתעסקים בתקליטים בכלל? Uh, תראה.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 <misterius> אז פתאום הוא כתב ביקורת טובה, ובמקום לכתוב א' הילל, הוא כתב הילל א'. אברמוב, היי אברמוב, בקיצור. הוא עשה איזה בלאגן כזה. טוב, עוד סיבה שאתה יכול לפעמים לקנות תקליט, היא שאתה בכלל בגלל סיבות אחרות. למשל, אתה על 45. למה? מה עשיתי? לא יודע, אתה על 45, אתה עביר ל-33. וואלה.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 זאת אומרת, האלבום הזה נפתח בקטע מאוד מאוד קשה להאזנה. 21st century אנחנו שומעים טיפה ברקע. זה איזה שמונה דקות אולי, של, של רעש וג'אז וקטסטרופה כזאת. ומזה גם למדתי מה זה עריכה מוזיקלית. אני אתן לשמוע את סוף השיר ואיך זה עובר לשיר הבא. וזה לימנט שלפעמים דווקא אתה מגביה את ה...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 We can't instruct me or conduct me. אנחנו עושים פה את הדבר הכי נורא שיכול להיות. מלכלכים. לא, מדברים על שיר. Okay. למשל, זה גם סוג של לכלוך, כן? זה נורא.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 וחשובים, ולא זה ש... אתה שליטה. אומר, לא בגלל, מעולם לא בגלל איחור. כן. טוב. יפה. נכון. בסדר. על המצבה שלי יהיה כתוב The Great Late. <laughs> <laughs> המאחר הגדול. <laughs> <laughs> תגיד. אפרופו <laughs> מצבה... כן. ده, פשוט, זה מה שיפה בו... זה שהוא גולש. כשהוא עובר מקטע לקטע. נכון. ומה חשוב לי להגיד על זה?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 אני רושם את השירים שאני רושם. אה, עכשיו יש רושם... זה הרעש שלי, זה הרעש. דברי חומה שאני אומר. זה הרעש, זה הרעש. כן, דבר. בכל אופן, לא, אתה ביקשת את השיר הזה. אז בדרך כלל כאלה עליו, זה אחד השירים הגדולים של האלף האחרון, אבל האלף האחרון התחיל רק לפני 25 שנה. של האלף הקודם. נכון.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 הזעקה פה היא זעקה אמיתית. ואני, שאני... זה אני... המונק של הרוק. כן, הרטיפה. כן. אדוארד, איך קוראים לו? אדוארד. כן, אבל... טוב, לא משנה. מה, מה לא, לא משנה? לא, את... בזה, עשיתי כל מיני תוכניות בקצה על העניין של החטופים, ושמתי את הסמל של החטופים עם, עם הפה הזה. אוקיי. ככה הפוך, וזה יוצא מאוד... זה על המצלמה. הפוך. במקרה שלא ראית. ובכן, אני רוצה לצטט. דברי חכמים. זה אשכרה דברי חכמים. ונחת נשמעים. זה רעיון שאמירה עשתה איתך בפנאי פלוס, והתפרסם בנובמבר 1990, זאת אומרת כמעט 35 שנה.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 ואני... לא, אני הוספתי למוזיקה גם... הדברים שהשפיעו על שלי מאז מוזיקה וכבשים. כבשים רק ל... כבשים. יש להם צמר. יש כאלה שאומרות מאו כבשים שתלויים על חבל. אה, זה סטארט-אפ מה שאתה אומר. תראה לך שאתה קדישמן כבר לא יכול לעשות את זה. אתה יודע שאתמול ישנתי באיזה בית קפה, ובדיוק עברה ציפור, ועשתה... השאירה את מטענה. על האיש. כן. אז הוא אמר, אה, אומרים שזה מביא מזל. אתה יודע מה המזל? שפרות לא יכולות לעוף. ובנימה אופטימית זו, אנחנו עוברים. רגע, מה? מה? אתה רמס? ציטטתי לך, מה?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 מוזיקה או שהיא טובה או שהיא לא טובה, או שהיא לטעמך או שלא לטעמך. זה תמיד לטעמך, כי מוזיקה שאתה חושב שהיא מחורבנת יכולה להיות נהדרת למישהו אחר. נכון, משנה, נכון. מוזיקה זה הדבר הכי, הכי, הכי אבל, סובייקטיבי אבל, שיכול אבל, להיות. אבל, שאני מחליף כובע לכובע לא של מאזין, אלא של עורך מוזיקה. שעורך מוזיקה זה יכול להיות גם מוכר בחנו תקליטים. זה יכול להיות מישהו שמציע את המוזיקה שהוא אוהב אחרים. אז בדבר הזה יש שתי גישות.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 למה לפיל יש קמטים כאלה על כל ה... ניסית פעם פיל? למה לפיל יש... למה אתה מתחמק מהשאלה? למה לפיל יש... למה? לפיל יש כאלה, רגליים כאלה, שהוא יאכל בו סנדלי אילת. אם אתה לא תגיד, אני אגיד. כן, פעם היה שדרן מיתולוגי נפלא באנגליה, שקראו לו ג'ון פיל, שהיה... לו לדגל, לנס, ל...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 בוא נגיד חנופה, אוקיי? לא חנופה, לא, אלא לא מתוך ראיית המציאות כפי שהיא. לא חשבתי שאתה מתחנף אליי. נכון. ומשפיק ש... ומשפיק נזפת בי פעם אחת, לא צריך עוד פעם אחת. מתי? איז... מזמן. <laughs> אה, אתה <laughs> חושב שזה נזיפה? אתה <laughs> רוצה... אתה <laughs> לא נתת לי סטירה, <laughs> כבר יצאתי בזול. נכון. אז... ואני גם לא מתכוון לחטוף סטירה היום. <laughs> תשמע, אני...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 הבאתי את זה. אז תשים את זה. אני שמתי את זה פה על השולחן. אתה לא רוצה לשים את זה על לא, אני רוצה להסביר. טוב. תקליטים. תקליטים, זה היה נושא. חשבתי שאני בא לדבר על תקליטים. נו, דבר. ועל גלידה ויניל. שקיוויתי שהאירוח פה יכלול... גלידה ויניל. או לפחות מלאבי. כן. בכל זאת אנחנו... בפעם הבאה, בפעם הבאה. אוקיי, בפעם הבאה. אם המקרר עובד. הוא עובד, אבל הוא לא עליי. נפתח. You <laughs> were saying. I were saying, כן. Okay. Okay. <laughs> אין לנו כמעט שירים היום. כמעט הכל היה קינג קרימזון. דבר. אני שומע... אני שומע אותך. כן. Okay. <laughs> <laughs> זה רק גורם לי... <laughs> על מה דיברנו? אה, על הסאונד. תקליטים. <laughs>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 ולא מקומפקטים, אמרתי לא. כי רציתי לדעת למה אני בא. זה מבינילי, כמובן. אתה יודע שבגלי צהל היה יום התקליט. מתי? לפני איזה שלוש, ארבע שנים. אוקיי. Okay. והתברר שאין פטפון בגלי צהל. <laughs> זהו, גמרתם עם פטפונים? <laughs> היה אחד במחזר. רגע, וקומפקטים עוד יש? כן. Okay. כן. Okay. Okay. לא עברתם לגמרי ל... Okay. ל okay. זה לא אתם, אני כבר אורח שם, זה לא okay. כבר okay. לא הבית שלי. אני, אני, אני, אני מתייחס לזה כאתם, כי בכל זאת okay. אתה... הנה, אתה הנה אתה למשל. למשל <laughs>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 תהיה, תהיה, בהייב. טוב. החיים הם מה שאתה עושה מהם. זה שם השיר. זה היה קליפ בזה, וזה ראו כל מיני חרקים וזה. אמרו לי, תורי, תורי מהר, זה הילדים לא יאהבו את זה. באמת? הילדים אהבו. אגב, היום אני פרסמתי, היום פרסמתי תמונה שלך ואני. ודאגי טרנדל הוא בסטה בלאד וסל מבאד מנרס, יושבים wow. בכילו גרינרום בחינוכית שם. Wow. כן. זה לא השמנצ'יק. כן השמנצ'יק, okay. לא okay. שם הוא נראה יותר הזה, okay. לא יודע למה. Okay. כנראה שזה בגלל... יש שם גם צלחת עם שאריות של אוכל, אני לא יודע מה נתנו לא לאכול <laughs> שם, זה לא נראה מי יודע מה. Uh, אני רציתי להגיד משהו על העטיפה, על, על uh, wish We should כי... וזה מתקשר למה שדיברנו עליו קודם, על ללכת לחנות ולשמוע את סוד ולראות את התקליט ולמשש את התקליט ביד. וזה יצא ב-75. אני ממשש גם mp3. טוב. זה פחות, זה פחות נותן לך. אני ניסיתי לעשות את זה ל זה לא הלך. הוא גלי, הוא גלי מדי. כן, כן, גלי מדי.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 אבל אני קיבלתי את Stretch זה עם מדבקה של פרומו, פרומושנל קופי, נוט פרסייל. איך? אתה קנית את זה בנס על זה כן, זה כן. זה 75, אני עוד לא הייתי אימפריה כמוך. אימפריה. אתה התחלת לשדר ב-70, לערוך ב-76, נכון. אני בדצמבר 74 הגעתי לגלי צה"ל. התוכנית הראשונה שקיבלתי כרדיט הייתה מסיבת ריקודים. מגיש אלכס אנסקי. אלכס אנסקי, כשמספקו. כן. Dance to the music. ישיבות ריקודים. דה, דה, ואחרי זה הייתה תוכנית רוק עם משה מועד. בותקי הגרפס בשידור. הוא ישב שם. אם אנחנו כבר מדברים, מדברים. אמירה, יש לנו... מקום אחר לשדר בו תוכניות, כי יש לי הרגשה שאנחנו סוגרים פה את ה... למה? את... שאמרתי גרפס? בחייך אנשים היום אומרים... טוב. Uh, להרוג ילדים תשמע. זה בסדר, וגרפסים זה לא בסדר, די. אתה עושה רישומים רשומי... של כל ההתנצלויות שאנחנו צריכים אחר כך להעביר. <laughs> uh, תקשיב, uh, אפרופו, uh, <laughs> גלי לא להרוג... אפרופו גלי צהל... לא הצדקתי להרוג ילדים. אפרופו גלי צהל, כן. אוקיי. Okay. Uh, uh, אחר כך הייתה לך תוכנית שאתה ערכת ומשה מורד הגיש.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 אמת. בוני רוז, אגב, זה אחד השירים האהובים עליי ביותר, חבל שזה לא עשה מה בתקליט. מה-70 ובכלל. אני יכול להשאיר את הגרסה שלי. בוני רוז. אבל חסרה לי פה הוויולה או... של משה מורד. לא, הגרסה המקורית זה לא הוויולה של משה מורד. לא. יש כמה גרסות, כי אחרי זה... הייתה להקה של כל הבדרוק, שדני רובס גם ניגן שם. כן.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 קוטנר הסתכל בעצב על הפטפון, כי הוא לא יודע בדיוק איפה, איך מעבירים שם ל-45. לא, הוא לא? הסתכל, וראה לא. שכבר העביר. אה, אהבה. אני הקדמתי אותך. תודה. <laughs> מה דיברנו? 아, כן. מה שאנשים... אמרת, לא שלום חנוך, תראי, אלא... תראי, יש לפעמים שהקדמה... אני מוחק. הקדמה באמת נורא מציקה עוזרת. מצליקה להם. לא, יש קדמה עוזרת, ש, ש, שעברו לנגן בגיטרה חשמלית, שעברו לעבוד עם מחשב, יש דברים שזה נורא עוזר ומקל על הפעילות וכולי וכולי. איפה זה בא? זה, זה, זה, זה, זה, זה אומר זה, שהשעה תמה לה, לא לא אתה תדבר, אתה תתעלם מזה. ערב טוב, אנחנו רדיו קסם, <laughs> ואחרי החדשות מפי שמואל טיחו. שום דבר לא קרה בתחום הפופ היוגוסלבי הערב. מה עם קורני?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 מחקי לור ו ח הוויגיויפו ח במובחתק ש חחש המי ברו לש מבלר ע היבלי חב בבוממחב. שני תפלחי תפוח, עוד ארבע-חמש סיגריות, כי פתאום ניצק לי כאן השיר. אבל עכשיו הוא יצא כקוטה למטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. כותב רחוב השלום, עצורים בעיר. רדיו קסם, מאה ושש FM. עכשיו גם באינטרנט.